Agonie și extaz, pista 34 Se oprind fața unei construcții din piața del Panteon, cu schelăria de lemn și țev de fier prinse la ambucături cu 5 de piele. Zidarii care înălțau peretele unei case prăpădeau blocuri întregi de fără fărâmând piatra, fiindcă nu se pricepeau să o despice. Lua de jos un baros, se întoarse spre meșter și striga: Permete-te!" Ce să-ți dau voie?" Atinse ușor capătul blocului, găsi direcția straturilor și cu o lovitură scurtă sigură îl despică în lung. Apoi, luând un ciocan și o daltă din mâinile unui lucrător, tăie în unghi blocurile mici din cele două bucăți, netezând fețele cu lovituri de daltă lungi ritmice, până când piatra își schimbă atât culoarea cât și forma și străluci sub mâna lui. Ridicând privirea, se un conjurat de ochi mânioși, unul dintre zidari mărâii. Tăierea pietre e o muncă de animal, nu de artist. Dacă n-ar trebui să ne câștigăm pâina, crezi că am fi aici? Își ceru iertare că-i tulburase. Coborâ pe via peliciaria, dându-și seama că se purtase ca un caragios, Deși pentru un zidar în piatră florentin, fățuirea unui bloc însemna putința de a se mărturisi pe sine. Un asemenea meșter era respectat de prieteni după priceperea și iscusința lui în modelarea pietrelor, în scoaterea la lumină a însușirilor lor unice. Cioplirea pietrei era cea mai prețuită dintre meserii, temeiul credinței primitive că omul și piatra au afinități naturale. Când se întoarse la palat, găsi o invitație din partea lui Paolo Rucelai la o masă dată în cinstea lui Piero de medicii, care se afla la Roma încercând să strângă armată, și a cardinalului Giovanni de medicii, care se așezase într-o casă mică lângă Via Florida. Michelangelo fu mișcat de faptul că fusese trecut printre invitați și fericit că își putea părăsi o daia și masa mohorâtă, Spre a revedea pe medicii Sâmbătă dimineață, la 11, tocmai când isprăvea cu bărbieritul și pieptenatul, făcându-și cârlionți lungi pe frunte, auzi sune de trâmbițe și alerga afară, nerăbdător să dea în sfârșit ochii cu acest papă Borgia, de care medicii se temeau și pe care savonarola îl alesese în deoseb, drept țintă Precedat de cardinalii înveșmântați în roșu și de o cruce, urmat de prinți cu mantii de purpură, Papa Alexandru al VI-lea, născut Rodrigo, Borgia, în Spania, îmbrăcat din cap până în picioare în alb, cu o de albe bătute în pietre prețioase, cu roba albă călare pe un cal alb, conducea o procesiune prin Campo dei Fiori, în drum spre mănăstirea franciscană din Trastevere. Alexandru al vi în vârstă de 64 de ani, avea înfățișarea unui bărbat în toată puterea cuvântului, voinic și ciolănos, cu un nas foarte coroiat, cu obrajii cărnoși și oacheși. Deși la Roma era poreclit cabotinul, avea multe calități pe lângă strălucita obrăznicie care îl făcuse celebru. Cât timp fusese cardinalul Rodrigo Borgia... Își se faima de a fi strâns mai multe femei frumoase și averi mai mari ca nimeni altul înaintea lui. Încă din 1460 fusese condamnat de Papa Pius al II-lea pentru galanterie necuvincioasă, vorbă ocolită, menită să ascundă pe cei șase copii cunoscuți proveniți de la diferite mame, trei dintre ei fiindu-i dragi deosebi. Juan, tânăr invertit, Fanfaron, Risipitor vestit al marilor averi pe care tatăl său le luase cu japca de la clerul și baronii romani. Cezar, frumos și desfrânat, un sadic și un bătăuș, învinuit că umple tibrul cu cadavre și frumoasa lucreția o sândită de întreaga romă pentru legăturile ei amoroase, care n-aveau nimic a face cu șirul mereu crescând, și el al căsătoriilor ei legiuite. Zidurile înalte din jurul Vaticanului erau păzite de 3.000 de străjeri înarmați, dar Roma își un mijloc desăvârșit de comunicații care răspundea pe cele șapte coline, toate veștile privitoare la tot ce se petrecea înăuntru. Dacă se mai întâmplau însă și lucruri bune, puține ajungeau la urechile celor din afară. După ce procesiunea cu multe baldachine trecu, Michelangelo urcă pe Via Florida spre Ponte. Întrucât sosise o prea devreme, Paolo Rucelai îl primi în odaia lui de lucru o încăpere cu lambriuri din lemn negru, cu basoreliefuri în marmură și picturi în ulei de lemn, cu manuscrise legate, cu o masă florentină sculptată și scaune de piele. Figura frumoasă a lui Paolo semăna cu a lui Bernardo Rucelai, cu trăsături puternice, regulate, cu ochi mari luminoși și cu pielea albă. Michelangelo se gândi cu părere de rău că el nu moștenise nimic din toate astea din partea familiei mamei lui. Noi, florentini, suntem aici o colonie strâns unită, spunea Paolo. După cum știi, avem propria noastră cărmuire, vistierie, legi și mijloace de a le impune. Altfel, nici n-am putea viețui în această cloacă. Dacă ai nevoie de ajutor, vin la noi. Să nu te duci niciodată la un roman. După părerea lor, o afacere cinstită e numai aceea în care sunt asigurați din cinci părți. În salon îi întâlni și pe ceilalți membri ai coloniei Florentine. Se înclină în fața lui Piero, care era rece și distant după cearta lor din Bolonia. Cardinalul Giovanni, disprețuit de papă și înlăturat din toate treburile ecleziastice, părea sincer fericit să-l vadă deși Giulio era rece Află noutăți și despre Contesina, dăduse naștere unui fiu, Luigi, și era din nou incinta La întrebarea lui plină de curiozitate dacă Giuliano se află și el la Roma, Giovanni răspunse Giuliano e la curtea Elizabetei Gonzaga și a lui Guido Baldo Montefeltro din Urbino Își va desăvârși acolo educația Urbino, așezat sus în Apenin, era cel mai vestit centru cultural din Italia Desigur, Giuliano va avea dascăl bune acolo Treizeci de florentini se așezară la masă și începură să mănânce canelonii împănați cu carne de vită și ciuperci mărunt tăiate, vițel fiert în lapte, fasole verde fragedă, băură vinuri de brolio și discutare cu însuflețire. Când venea vorba de dușmanul lor, nu-i spuneau nici papa, nici Alexandru al VI-lea, ci numai Borgia, arătându-și astfel respectul față de papalitate și totodată disprețul lor de plin, față de aventurierul spaniol care, printr-un șir de întâmplări nefericite, pusese mâna pe Vatican și stăpânea, după cum spunea Cavalcanti, potrivit diviziei. Toată averea lumii creștine aparține papalității și noi o vom avea. La rândul lor, nici florentinii nu se bucurau de dragostea papei. Își știa de dușmani, dar avea nevoie de băncile lor, de comerțul lor, răspândit în toată lumea, de dările mari pe care le plăteau pentru mărfurile aduse la Roma, de siguranța și statornicia lor. Spre deosebire de nobilii romani, ei nu luptau împotriva lui, doar se rugau fierbinte pentru moartea lui. Din această pricină îl și ajuta pe Savonarola în lupta lui împotriva papei și socoteau planurile lui Piero cam stânjenitoare. Ajungând la Porto, oaspeții deveni răvisători, vorbiră despre Florența lor de parcă s-ar fi aflat doar la câteva minute de piața de la Signoria Era clipa pe care o aștepta Michelangelo Se fac comenzi pentru lucrări de artă la Roma?" întrebă el Papii au adus întotdeauna la Roma pictori și sculptori Borgia l-a chemat pe Pinturicchio din Perugia ca să-i decoreze încăperile din Vatican, spuse Cavalcanti, și alte încăperi din Sant'Angelo. Anul trecut, Pinturicchio a terminat și a părăsit Roma. Perugino a zugrăvit frește în odaia de primire a lui Borgia și în turnul Palatului Papal. Acum, Perugino a plecat și el. Dar în marmură? Prietenul meu, Andrea Brenio, e cel mai renumit sculptor din Roma. El primește, se pare, toate comenzile de monumente funerare. Are un atelier mare cu mulți ucenici. Mi-ar plăcea să-l cunosc. E un om destoinic, bun meseriaș. Lucrează cu iuța la fulgerului. El a decorat cea mai mare parte dintre biserici. Am să-i dau de veste că vrei să-l vezi. Balducii împărtășea și elura concetățenilor lui față de Roma. Totuși, era o latura a vieții romane pe care o prețuia, cele șapte mii de femei ușoare venite din toate colțurile lumii. În duminica următoare, după ce luară prânzul la Tratoria Toscana, Balducii îl pofti pe Michelangelo la o plimbare. Cunoștea piețele, fântânile, forurile, fiecare arc de triumf sau templu din Roma, nu după trecutul lor, ci după naționalitatea femeilor care se statorniciseră în preajma acestor locuri. Se plimbară ore în șir pe străs, cercetând fețele, cântărind formele de subgamure, în timp ce balducii îl ținea sub focul neîntrerupt al părerilor lui asupra însușirilor, cusururilor și iscusinței fiecăreia de a stârni plăceri. Femeile romane... Purtând papagal sau mai multe pe umeri, acoperite de juvaieruri, parfumate, urmate de slujnicele lor, negrese lucioase, le luau de sus pe străine. Pe fetele din Spania, cu părul lor negru strălucitor și cu ochii limpezi, pe grecoace înalte îmbrăcate în rochiile lor albe naționale, încinse pe mijlocul subțire, pe egiptencele cu pielea tuciurie, Înveșmântate în mantice ce cădeau drepte de la umeri în jos Pe blondele din nordul Europei cu ochii albaștri și cu flori împletite în cosițe Pe turcoacele cu părul lins ce aruncau priviri ademenitoare din dosul vălurilor Pe orientalele cu ochi camura înfășurate în lungi mătăsuri viu colorate Nu au niciodată de două ori pe aceeași, lămurea balducii îmi place schimbarea, contrastul, culorile, formele, înfățișările felurite Ăsta e pentru mine lucrul cel mai de preț, ca un fel de călătorie în jurul lumii Dar de unde poți ști balducii dacă nu cumva cea din pe lângă care treci Nu e și cea mai frumoasă din ziua aceea? Oh, naivule, vânătoarea e totul De asta am prelungesc uneori căutarea până noaptea târziu Înfățișările sunt deosebite, dimensiuni, forme, dibăcie, dar actul, actul e același, de obicei același, rutină Vânătoarea e totul Michelangelo se înveseli Întâmplarea lui cu Clarisa nu-i dăduse deloc dorința de a căuta dragoste cu o femeie necunoscută, plătită Ci îl făcuse din potrivă să dorească tot pe ea Am să aștept ceva mai bun decât rutina dragoste? Poate. Che rigorista, mă miră cum un artist poate fi atât de cuminte. Păstresc pentru sculptură toată lipsa de cumințenie. Putea să se lipsească de sculptură doar atâta timp cât desena, având în minte o statuie. Dar săptămânile treceau și nicio vorbă nu venea din partea cardinalului Riario. Se adresă de mai multe ori secretarilor care înscriau primirile, dar singurul rezultat fu amânarea. Înțelese că Riario era ocupat, se zicea că, după papă, el ar fi cel mai bogat om din Europa, cârmuind un imperiu bancar și comercial cam cât al lui Lorenzo de Medici. Michelangelo nu-l văzuse niciodată pe cardinal oficiind o slujbă divină, dar Leo susținea că slujea diz de dimineață în capela palatului. În cele din urmă, Leo înlesni o audiență. Michelangelo aduse cu sine o mapă de desene. Cardinalul Riario păru încântat să-l vadă, deși se miră oarecum că se găsea încă la Roma. Se afla în biroul lui, înconjurat de catastife, de contabili și scribii cu care Michelangelo ședea la masă de mai multe ori pe săptămână, dar cu care încă nu se împrietenise Stăteau la pupitre înalte și nici măcar nu-și ridicară ochii de pe lucrările lor Când întrebă dacă excelența sa cardinalul se hotărâse asupra vreunui subiect pentru blocul de doi metri jumătate riario răspunse Ne vom mai gândi la asta, toate la vremea lor Între timp, Roma e un loc minunat pentru un tânăr sunt puține plăceri în lume pe care să nu le avem aici și acum trebuie să ne ierți. Mai vorbim altă dată. Cu bărbia proptită în piept, Michelangelo coborâ încet scara largă spre curtea neterminată. De fapt, se repeta aceeași situație în care se găsise față de piero de medicii. Odată ce te aflai sub acoperișul acestor seniori, ei se arătau mulțumiți. Altceva nu era nevoie să faci. În odaia lui îl aștepta o siluetă scheletică cu o mantie neagră peste rasa albă, cu ochii înfundați, flămând și istovit. Leonardo, ce faci la Roma? Cum o duc ai noștri?" N-am mai văzut pe nimeni," spuse Leonardo rece. Am fost trimis de Savonarola cu o treabă la Arezzo și Perugia. Acum mă întorc la Viterbo, să pun rânduială într-o mănăstire de acolo." Când ai mâncat ultima oară?" Poți să-mi dai un fiorin? Să ajung până la Viterbo?" Michelangelo scormoni în pungă și îi dădu o monedă de aur. Leonardo o locu o nesfârșită nepăsare. Nu spui mulțumesc?" întrebă Michelangelo cam supărat. Pentru banii pe care îi dai domnului? Nu faci decât să ajuți cauza lui. E un mic pas spre mântuirea ta." Abia își revenise din uimirea de a-l revedea pe Leonardo când primi o scrisoare de la tatălui, adusă de curierul poștal săptămânal de la Florența. Lodovico îi scria într-o stare de mare neliniște întrucât intrase în datorii din pricina unei afaceri cu țesături, iar negustorul de mătăsuri amenința să-l dea în judecată. Întoarse hârtia pe o parte și pe alta de mai multe ori, Căutând printre veștile despre mama lui Vitregă, despre frații Mătușa și Unchiul lui, măcar o vorbă în legătură cu suma cerută de Negustor și cu împrejurarea care îl făcuse pe Lodovico să intre în încurcătură. Dar nu, niciuna, doar rugămintea, trimitem ceva bani. Până acum, navul se se algând decât să se apuce de lucru, din simpla nevoie de a munci, de a se lăsa robit de avântul creației. Acum s clipa să lămurească și situația lui Bănească. Încă nu știa cât avea de gând Riario să-i plătească pentru sculptura plănuită. Cum ar putea să hotărască eminența sa, îi răspunse Leo Theos, când nu știe ce ai de gând să sculptezi și cât de izbutită va fi lucrarea? I se puseseră la dispoziție materialele necesare desenului și modelele, iar traiul la palat nu-l costa nimic. Și totuși, fiorinii care îi mai rămăseseră din cei plătiți de frații Popolano pentru Sfântul Ion se topeau văzând cu ochii. Luase masa cu balducii de câteva ori pe săptămână la o spătăria florentină și își cumpărase din când în când câte o cămașă sau o pereche de ciorapi pentru vizitele prin casele florentinilor înstăriți și o pelerină caldă pentru iarna care se apropia. Cei treizeci de fiorini cu care venise la Roma ca să-l răscumpere pe Bambino se împuținau. Și, după cât se părea, de la cardinal n-avea să primească nicio plată până nu va termina sculptura, ceea ce nu se putea întâmpla decât peste multe luni. Își numără fiorinii. Mai erau douăzeci și șase. L-o din ei și duse la banca lui Jacopo Gali rugându-l pe Balducii să trimită o scrisoare de credit omului din Florența al lui Gali. Se întoarse apoi la atelier și se apucă cu tot din adinsul să închipuie o temă care să-l silească pe cardinal să o comande. Neștiind dacă acesta va prefera un subiect religios sau unul antic, se gândi la câte unul din fiecare. Îi trebuie o lună ca să modeleze din ceară brută un apolo întreg, Inspira după torsul minunat ce se afla în grădina cardinalului Rovere și o pieta care nu era decât o variantă nouă a fecioarei sale cu prunc, de altă dată, înfățișată însă acum mai degrabă la sfârșitul decât la începutul calvarului. Îl înștiință înscris pe cardinal că avea gata două modele din care eminența sa va putea să aleagă unul. Nu primi niciun răspuns. Scrise din nou... Cerând de data asta să fie primit Iar nu primi niciun răspuns Se duse acasă la Leo Îl sculă de la masă unde cina în unei femei frumoase Și se trezi dat afară fără multe vorbe Leo trecu pe la el a doua zi de dimineață Politicos ca de obicei Și făgădui să vorbească curiario. Dar zilele și săptămânile se scurgeau și Michelangelo trândeva, uitându-se ținte la blocul de marmură și arzând de dorința de a se apuca de lucru. Cum vine asta?" se repezi el la Leo. E nevoie doar de o clipă cât să-și aleagă una dintre cele două teme." Cardinalii nu sunt obligați să dea socoteală," răspunse Leo, răbdare." Zilele vieții mele se scurg," gemu Michelangelo. Și tot ce pot ciopli din acest timp pierdut e o statuie a răbdării. Capitolul 4 Tot nu izbuti să fie primit de cardinal. Leo îi spuse că Riario era îngrijorat din pricina unor corăbii ce trebuiau să sosească încă de mult din Orient și că nu avea niciun chef de artă. Tot ce putea să facă, după părerea lui Leo, era să se roage ca flota cardinalului să apară în susul tibrului. Împins de nevoia arzătoare de a asculta, se duse să-l vadă pe Andrea Brenio. De fel din Como, din partea de nord a Italiei, Brenio era un om de vreo 75 de ani, plin de viață. Trona în mijlocul unui grajd mare, ce aparținuse unui vechi palat și pe care îl prefăcuse în cel mai harnic atelier de sculptură din Roma. Desfăcuse câte două stănoage la trei dintre despărțituri și așezase mese de lucru în fiecare, la care trebăluia câte un ucenic, toți din nordul Italiei. Înainte de a se duce la atelier, se opri să vadă altarele și sarcofagele lui Brenio, de la Santa Maria del Popolo și Santa Maria sopra Minerva. Brenio era spornic la lucru, avea gust, dibăcie în materie de stil clasic, și era priceput în sculptarea reliefelor decorative. Dar n-avea mai multă fantezie decât o pisică, nici priceperea de a crea iluzia sculpturală, perspectiva, măsura adâncimii. Putea să lucreze cu ciocanul și dalta orice îi trecea prin cap, dar nu sculta niciodată decât ceea ce văzuse sculpta de alții. Când avea nevoie de teme noi, Căuta morminte de pe vremea romanilor și copia modelele. Brenio îl întâmpină călduros când îi spuse că e din Setiniano. Vorba și felul de a fi al bătrânului erau stacato și singura dovadă a vârstei era pe de zbârcituri de pe fața lui ca pergamentul. Primul cavo pentru familia l-am lucrat împreună cu Mino da Fiezole. Era un sculptor minunat. Din mâna lui ieșeau cei mai încântători heruvimi. Dacă vede de prin locurile lui, trebuie să fi la fel de priceput ca și Mino, nu e așa? Poate. Eu am nevoie întotdeauna de ajutoare. Uite aici, tocmai am terminat tabernacolul pentru Santa Maria de la Quercia, din Viterbo. Acum lucrăm la un monument comandat de Savelli. Pentru Santa Maria din Arcoeli Mi-am făcut ucenicia la un argintar, așa că niciodată nu zorim și niciodată nu suntem în întârziere. Știu întotdeauna cu siguranță câte minute de lucru cere un panou cu fructe sau o ramură cu frunze Botega mea merge ca un atelier de argintar Dar să zicem că vreți să lucrați ceva nou, meser Brenio, un subiect care n-a mai fost sculptat înainte Brenio se opri brusc și își flutură mâna stângă încoace și încolo prin fața lui. Sculptura nu e o artă de născocire. Ea copiază. Dacă aș încerca să mă apuc de lucruri noi, atelierul ăsta ar ajunge un haos. Noi sculptăm aici numai ceea ce au sculptat alții înaintea noastră. Sculptați bine, spuse Michelangelo, uitându-se în jur la nenumăratele proiecte în lucru. Sculptăm minunat chiar. Nu mi s-a respins nimic într-o jumătate de veac de când lucrez. Am învățat de timpuriu să mă învoiesc cu înțeleaptă lege. Ceea ce este, trebuie să fie mereu. Și înțelepciunea asta a mea, Bonaroti, mi-a adus o avere. Dacă vrei să te bucuri de prețuire la Roma, trebuie să le dai oamenilor numai lucruri cu care sunt obișnuiți. Dar ce s-ar întâmpla cu un sculptor care și-ar spune, Ceea ce este trebuie schimbat. Schimbat? De ce? Numai de dragul schimbării? Nu, ci fiindcă ar simți, să zicem, că fiecare nouă lucrare pe care o sculptează trebuie să spargă niște tipare vechi să însemne un lucru nou deosebit. Brenio își mișcă fălcile mestecând de parcă ar fi încercat să sfărâme în această idee năstrușnică. După o clipă, scuipă în rumegușul de pe jos, apoi puse o mână părintească pe umărul lui Michelangelo. Vorbește tinerețea din tine, băiete. Câteva luni sub aripa mea și telepestu de ideile astea nesăbuite. Sunt gata să te iau ucenic pe doi ani. Cinci ducați în primul an, zece în al doilea. MESER BRENIO dar eu am mai făcut trei ani de ucenicie cu maestrul Bertoldo în grădina de sculptură a medicilor la Florența. Bertoldo, care a lucrat cu Donatello? Chiar el? Rău. Donatello a stricat tradiția în sculptură. Din pricina lui, voi florentinii ați luat o raznă. Totuși, gândește-te. Avem nenumărați ingeri de sculptat la pietrele funerare. Ploile biciuite de vânt ale lunii noiembrie aduseră cu ele plecarea lui Piero de Medici cu armatele lui pentru recucerirea Florenței. De asemenea, sosirea neașteptată a lui Bonaroto. Ploaia îl alungase pe Michelangelo înăuntru, în dormitorul lui, unde desena la lumina lămpii într-o dupăamiază cenușie, când apăru fratele lui ud până la piele, dar cu un zâmbet fericit ce ilumina trăsăturile subțiri întunecate. Se îmbrățișară. Mi-am terminat ucenicia și n-am mai putut suferi Florența fără tine. Am venit să caut de lucru la la lânarilor de aici. Michelangelo se simțit tulburat de dragostea lui Bonaroto. Ea îmbracă niște haine uscate. Când o ploaia, am să te duc la hanul ursului. Aici nu pot să stau? întrebă Bonaroto pe gânduri. Michelangelo își aruncă ochii spre patul îngust ca de călugăr spre singurul scaun din odaie. Și eu sunt aici doar un musafir, dar n-avea grijă, hanul ursului e un han bun. Până atunci, povestește ce-a făcut tata cu încurcătura aceea lui cu negustorul de mătăsuri. Deocamdată e liniște, mulțumită celor 13 fiorini de la tine. Dar consiliul pretinde că tata îi datorează și mai mulți bani. Tata a comandat țesăturile ei limpede, dar ce a avut de gând să facă cu ele, nici măcar Lucreția n-a putut afla.